Розділ 10. Де сьогодні Ламберт та пані Джуліана? питає я у Симона, коли ми ганаємо площу святилища. Хіба вони нам не допоможуть? Вони по вухах у справах через підготовку до весілля. Ламберт нещодавно заручився з леді Женев'євою Декре. Симон проводить рукою по світлих кучерях, а потім засовує великий палець у кишені туніки. Планується грандіозне свято. Ось чому під час екскурсії по святилищу граф так турбувався, чи встигнуть закінчити склепінню стелю, в додатковому крилі. А яку роль відведено вам, найпростіше одягтися порядніше і стояти там, де мені накажуть. На обличчі Симона з'являється невпевна посмішка, наче він давно не посміхався і сумнівається, чи варто це робити. Однак він все ще в і краще перевести розмову на нього. Як ви пов'язані із мункюїрами? – питаю я. Тітка по матері вийшла заміж за молодшого брата графа. Від цієї заяви семон злегка горбиться, а потім штовхає камінчик з розміром з маленьку сливу, який лежить у візочку із солодощами, що стоїть неподалік. Так, нас не можна назвати близькими родичами, але вони єдина сім'я, яка в мене залишилася. На його обличчі знову з'являється незграбна усмішка, наче він так і не згадав, як усміхатися. Я приїхав до коліса минулої зими. Сподівався, що тут мені допоможуть стати учнем майстра чи знайти роботу. Але Семон стискає. Губи. У них виникли інші ідеї. Значить, він не лікар. Я крадькома, дивлюся на руки Симона, вишукуючи будь-які натяки над те, чим він займався раніше, але його долоні зовсім гладкі, а на пальцях немає жодної мозоля. І в якого майстра ви хотіли вчитися? Він знизує плечима верніше одним плечем. У будь-якого, хто взяв би. У мене ні досвіду, ні умінь. Його слова настільки шокують мене, що я витріщаюся на нього. Чи не надто ви застарі, щоб починати з нуля? Старий Симон піднімає брову. Так, більшість ступає в учні до 18, але я не сказав би, що старий. Вісімнадцять. Я перекладаю погляд, щоб приховати рум'янець, що розливається по щоках. Мені здавалося, що ви ровесник Джуліани. Мені вже 19, відповідає він, але враховуючи роль, що мені випала, сподіваюся, інші будуть думати так само, як ти. Шлях молитви вже видно попереду, але треба ще перетнути половину площі. Симон прочищає горло. А твоя родина? В грудях утворюється порожнече. Ви про яку, у якій я народилася, яка мене виростила, чи частиною якої я стала? О, бачу, в нас є дещо спільне, з усмішкою каже Семон. Я буду радий дізнатися про будь-яку з них. Від його співчуття, щось сірветься в грудях. Мене залишили сестрам світла, коли мені було навряд чи пара днів від народження. Настоятелька вважає своїм завданням навчити будь-яку дівчину, яка потрапляє до неї, тому я здобула освіту, але в 12 років пішла за баства і почала працювати в по архітектора, щоб лазити будівельним. Мілісами. Я сама розповіла це Джуліані та Ламберту, тож звідки знає Симон? Не питання. Але я все ж киваю і продовжую. Спочатку я робила тільки це, але тепер допомагаю йому та з іншими обов'язками. Лише коли ми доходимо до транспенту, Симон вирішує продовжити розмову. Йому доводиться підвищувати голос, щоб перекричати шум будівництва. І тому він став твоєю родиною. Так, і він, і економка, і Ремі. Що за Ремі? Учень майстра Томаса, точніше вже підмайстер. Він кілька днів тому склав іспит у лютеції у іншого майстра, пояснює. А ще він син економки. Пані Лафонтен залишилася без дому після смерті чоловіка, тож з радістю погодилася працювати та жити у архітектора. А, розуміє Симо. Так ось, що то за жінка? Вона стала тобі матір'ю? Я знизую плечима. Ми ладнаємо. Аніла Фонтен дбає про те, щоб я добре їла і виглядала пристойно. А ось з матінкою Агнес ми постійно сваримося, хоча в якомусь сенсі її злість показує, що вона переживає за мене. Тому її брехня здається жахливішою. Діставши до кінця площі, ми повертаємо на шлях молит. Шум відразу стихає, але Симон не поспішає продовжити розмову. Я рада. Ніяк не очікувала, що він спитає про моїх батьків. Багато років тому Настведелька сказала, що навіть не являє, хто вони, і це виявилося її першою брехнею. Лише за хвилину я розумію, що Симон теж не говорить про матір чи батька. Попереду вже з'явився стражник, що сидів на бочці біля входу проволок і колупав нігті ножем. Коли неподалік з'явився перехожий, щоб поглянути в провулок, правоохоронець піднімає голову і велить йому рухатися далі. Ось тобі спостереження за цікавими. Коли ми наближаємося, стражник із ухвалим виразом на обличчі повертається до Симона. Сумніваюся, що він розуміє, хто ви. бурмочу я. Випрямивши спину, Симон підходить до чоловіка. Я Венатрій, призначений градоначальником. Слово Венатрій легко злітає з губ Симона, але швидше за все справа в тому, що він побачив у цьому якусь користь. Чи помітили ви щось, про що хотіли б повідомити? Чоловік схоплюється на ноги і притискає алебарду до краю. Ні, сер, шанобливо, відповідає він, ніхто не намагався пройти повз мене чи інших вартових. Те, з якою готовністю він визнає авторитет Симона, швидше за все пояснюється одержаним описом, адже його ліве око досить помітна ознака. Симон роздратовано зітхає. Звичайно, ні, я навіть не сумнівався в цьому. Мені потрібно дещо з'ясувати, тож на найближчу годину ви вільні. Дякую, сер. Стражник поспішає, геть, намагаючись використовувати перерву, що раптом виникла настільки можна. То з чого ми почнемо, винатрі? Цікавлюся я. Симон хмуриться. Давай почнемо з того, що ти більше ніколи не називатимеш мене так. Я знала що він почувається ні, коли його так називають, але зараз зрозуміла, що йому що йому все це ненависно. Вибачте, містера Симон. Симон просто Симон. Він хитає головою. біле світло, адже мировесники. Я на два роки молодша. Поправляю його. Я відморгає. Ти серйозно? Він раптом червоніє і підводить погляд. «Не така вже велика різниця. І я зватиму тебе Кет, тільки якщо ти зватимеш мене Симоном. Домовились?» «Домовились. То з чого ми почнемо, Симон?» Він оглядається на всі буки «З жінки, яку ти побачила після того, як виявила тіло. Де ти була?» і «Я підходжу до стіни. Ось тут». Симон встає поряд зі мною і дивиться на вулицю, з якого вікна визирнула жінка. «Із цього я вказую на шост за рахунком будинок від нас, той, на якому полагодили, але ще не пофарбували раму». Нахмурившись, він коситься на вікно. «Ти розглянула це вночі?» Кінчик пальців починає поколювати від занепокоєння. Місяць світив дуже яскраво. «Добре, починаємо. Я йду за Симоном до дверей під вікном. Жінка, яка відкрила нам на стукіт, притискає...» До плеча немовля. Схоже на те, що я бачила в ніч убивства перети. Доброго дня, мадам. Починає Симон. Брови господині піднімаються майже до просоченої, потом шапочки на голові. Я розслідую вбивство, яке сталося дві ночі тому, і мені потрібно знати, ви щось бачили чи чули? Я нічого не чула. Поки всі не почали виходити на вулицю, відповіла жінка і відступає, щоб зачинити двері. Зачекайте, випалюю я. А як же жінка з дитиною на другому поверсі? Не звертаючи увагою на спантеличений погляд Симона, я продовжую. «Одна з ваших сусідок сказала, вона накричала на когось за те, що розбудила її дитину». «Зачекайте». Перехнувши, заявляє жінка і зачиняє двері. Симон нахмурюється. «Ти бачила не її?» «Побачивши дитину, я припустив, що то вона». «Я роздивляюся дерев'яні двері, щоб не дивитися йому в очі. У тії були блакитні очі». «Ти побачила це з такої відстані?» Симон кидає погляд у бік провулка. «Якби стражник не пішов, сумніваюся, що мені вдалося б звідси розглянути колір його очей. Хоча зараз зовсім ясно». На щастя, в цей момент двері відчинилися знову. На поріг виходить жінка, дуже схожа на першу та приблизного того ж віку. Швидше за все, вони сестри. «Чого ви хочете?» – запитив вона. «Тільки почути пару відповідей». Дружелюбно каже Симон: просто нам сказали, що ви бачили когось на вулиці у ніч. Убивства, закінчує вона. Симон киває. Так, бачила, я висунулася з вікна. Вона вказує на гору, а потім у бік провулка. І побачила, як хлопець гадить Ойн там. Як довго ви не спали на той час? запитав він. Я взагалі не стуляла очей через доньку, тільки нарешті приспала її, як цей ідіот заволав і розбудив. Вона знизу плечем. Трохи згодом я подумала, що він швидше за все натрапив на ту дівчину, але навіщо це вам? Я більше нічого не бачила. Від цих слів нудота скручує шлунок, але Симон не здається. «А до цього ви щось чули?» «Ні», – жінка починає зачиняти двері. «Зачекайте, я простягаю руку, щоб зупинити її. Невже ви не чули, як кричала жінка? Прошу вас, ми просто намагаємося з'ясувати, коли її вбили. Ні». Вона дивиться на мене, злегка звузивши очі. Вночі було тихо, тихіше, ніж зазвичай, навіть попри грозу. Невже крик перети чула лише я? Може, дитина голосно плакала, хитаючи головою, жінка відступає назад. Ні, більшу частину вечора вона просиділа на грудях. Це єдине, що допомагає їй заснути. Просто тієї ночі вона засинала довше, ніж зазвичай. Я знову штовхаю двері, не даючи їй зачинити. Прошу, кет, тихо гукає семон. Вона нічого не чула, і двері зачиняються у мене перед носом. Розділ одинадцятий. Не розумію, що почу я. Симон уважно дивиться на мене. Ти про те, чому її чули лише ти? Замерзло кивнувши, я відходжу від дверей. У цьому можна знайти кілька пояснень, каже він. По-перше, жінка може брехати. Вона зізналася, що кричала на тебе тільки після того, як ми заявили, що її чули інші. Я хитаю головою. Але чому, хіба їй не хочеться, щоб злочин розкрили? Симон жестом запрошує мене повернутися до провулку. Вона сумнівається, що ми його розкриємо, тому вважає, що чим менше її чіпатимуть, тим краще, особливо враховуючи те, що в цьому... Печетний син градоначальника. Цікаво, чи вважає Симон розслідування так само безнадійним. Ми обходимо решту будинків, але ніхто не зізнається, що чув хоч щось до того, як я закричала, а жінка вилаяла мене. Подібні сварки, звичайна справа в цьому районі, тому ніхто не спромігся поцікавитися, в чому ж справа, поки не з'явився стражник. Чому ніхто нічого не чув? Питає Симона, коли ми наближаємося до останнього будинку в межах видимості провулку. Ти казав, що є кілька пояснень. Можливо, акустика тут така, що стіни не дають поширитися звуку на вулиці, і він піднімається вгору. Самон замовкає на мить. Ти розумієш, про що я звичайно відповідаю я, відчуваючи поблажливе ставлення. Акустика відіграє важливу роль у проектуванні святилища. Я не могла б зробити докладні розрахунки, але розумію суть. Саме кути та вигини стін відповідають за те, щоб голос священників біля вітаря розносився по всіх будівлі. Тут я відзначила той самий ефект, коли підслухувала розмову з Джуліаною з даху, але не розповідала про це. До речі, раз сам знає про акустику і розуміє мову лікарів, навчений він не гірше, ніж Жемі, а то й краще. Зрозумівши, що останні двері нам так ніхто й не відчинить, ми повертаємось в провулок. «Давай почнемо з самого початку», – каже Симон. «Що ти побачила, коли завітала сюди тієї ночі?» І тут мій погляд натикається на пару сріблястих очей, підведений тінями з іншого боку вулиці. Я заумираю, але вони зникають, перш ніж мені вдається усвідомити побачене. Катерін, обличчя Симона так близько, що вада в його очах виділяється так само сильно, як темний сучок на дубовій душці. «Що?» – здригуючись, кажу я – «Щось не так?» «Людина зникла, якщо вона мені не привиділася?» «Ні, нічого», – швидко відповідаю я. У Симона таке обличчя, що одразу зрозуміло, він не надто вірить моїм словам. «Що ж, гаразд», – він вказує на провулок. «Що ти бачила тієї ночі?» «Тимряву», – просто відповдаю я. І все одно пішла туди. «Так». Я замовкаю на мить, щоб воскресити в пам'яті той момент. Місячне світло освітлювало стіну, і я помітила брудні сліди, що тягнуться до виходу з провулка, а в ніс ударив сильний запах крові. Симон піднімає брову, дивлячись на мене. І ти все одно пішла провулок? Поволі повторює він. Я насуплююсь. Сумніваєшся, що я говорю правду? Сумніваюсь у твоїй розсудливості, проходячи в провулок, бурмоче він. Я обережно йду за ним, згадуючи відчуття задухи, яке охопило мене, варто було зробити кілька кроків у темряві. Симон зупиняється біля плям крові на стіні, розмиті сильним дощем. Їх ти побачила першими. Мене охоплює тремтіння. Я спершу побачила плями не тут, а на стіні святилища. Так, місяць світив просто на них, а потім, потім. Я вагаюся, згадуючи, як мене охопило бажання дізнатися, чи збігаються відчуття у моїх видіннях з реальністю. Мені здалося, що ці смуги схожі на сліди пальців, тому я простягла руку, щоб доторкнутися до них. Ось що вилетіло в мене з голови. Я потяглася до стіни. Як тільки мої пальці торкнулися жорсткої поверхні, освітленої місячним світлом, раптом побачила все. Не просто побачила, а й почула звуки та запахи, які раптом стали неймовірно інтенсивними. Навіть могла прочитати думки перети, наче вони Повисли в повітрі разом з ароматом її парфумів і крові, хоча до цього нічого такого не відчувала. Я почула крики перети, побачила її кров на стіні, немов свою відчула, як пальці ковзають, по шостки стіні почула ясний голос. Селена я побачила обличчя жінки у вікні. Все це відбувалося при місячному світлі. Це місяць. Він щось зробив зі мною. Я розумію, що завмерла простягнутою рукою, як і тієї ночі. Симон обережно кладе долоню мені на лікуть, і я моволі здригаюся. У складках його чола читається жаль. «Саме тоді ти побачила її?» – запитав він. «Я на силу ковтаю». «Так. Чи багато ти побачила?» «Все. Я опускаю руки, притискаючи її до краю. А коли жаль на обличчі Симона змінюється з хапаюся за перше, що спадає на думку. У небі блиснула блискавка і освітила проволок на кілька миттєвостей. А, Симон, розуміючи, киває. Ось тільки провулок освітлювався довше кількох секунд, та й гроза на той момент ще не дісталася міста, і жодна блискака не пояснила б того, що я почула. І в цьому воно й магія, іншого пояснення нема. Насправді дуже легко відновити те, що сталося. Симон підходить до стіни і піднімає руки так, ніби збирається схопити невеличку людину. Можна впевнено сказати, він перерізав її горло ззаду, нічого не завадило крові, коли вона бризнула в бік. Тиснувши руку в кулак, Симон проводить нею поперек уявного горла зліва направо. Закричала Перета швидше за все перед цим. Тихо продовжує він, тому що після цього вона навряд чи взагалі могла кричати. Симон правий, усвідомлюю я з неймовірною впевненості і це настільки шокує мене, що по тілу розповзається тремтіння. Але вона продовжувала боротися, шепочу я. Саме це він сказав Джуліанті ночі, але не стану ж я зізнаватися. Так, і швидше за все саме тому він кілька разів ударив її ножем. Симон опускає кулак до живота. Черевна область навряд чи я забуду. І кілька разів замахується невидимим ножем, а потім вказує на стіну майже біля землі. Неймовірніше вбивця запанікував, але це не пояснює звідки кров. Я знову розумію, що він правий, але не можу сказати про це. Заступившись, Симон присідає на почупки і з руки наче тягне щось важке, а потім він притяг її сюди. Фенатрі зупиняється біля темної плями на утрамбованій землі та виправляється. Але навіщо? Куточки його рота опускаються, а поля спрямована вдалечі, ніби він намагається читати цю деталь якусь видиму тільки йому картину. Адже там було достатньо місця для того, щоб він хотів зробити. Насправді, тут його набагато менше. Я розумію, в чому річ. Він перетягнув її у пляму місячного світла. Симон повертається до мене, його рот трохи відкривається. Правильно, хотів розглянути, що робив. Його голос опускається до шепоту. Але вона теж спромоглася, його розглянути, і вбивці це не сподобалось. Із цього сказано, Симоном найбільше лякало саме останні слова. Ти ж сказав, що вона була мертва, коли він виколов її очі. Випалюю, я відразу розумію, як помилилася. Адже він не знає, що я чула їхню розмову з Джуліаною на тіло. Але Семон, здається, цього не помічає. Так і було. Симон піднімає руку до підборіддя і потирає щелепу, через що сухожилля на його зап'ясті помітно напружується. А ще він розбив її обличчя чимось важким, але я не розумію чим. Сонце та небеса молоток. Перета забрала молоток архітектора, ним і користувався, вбився. Коли інструмент знайдуть, Підозра впаде на магістра Томаса. Я відступаю назад і оглядаюся на всі боки, намагаючись розледіти золотий блиск у багнюці, хоча, швидше за все, вже б знайшла б. Кет, все в порядку? Напевно, він вирішив, що я зараз зомлію, і, можливо, це недалеко істини, при тому, як у мене запаморочилося в голові, коли мої коліна підгинаються. Симон однією рукою обхоплює мою талію, а другою обіймає за плечі, щоб витягти чи винести в мене з провока. Наш бік відразу повертається обличчя з підведеними тінями очима. Чи там одна людина, а у мене просто двоїться в очах. Я моргаю, але обличчя чи обличчі зникають. А наступного моменту Симон розвертає мене і садовить на бочку, що стоїть поблизу. Катрін, кличе він, притискаючи долоню до моєї щоки, щоб я не відводила голови. Кет, скривившись, поправляю я. Чи це означає, що ти не втратила свідомість? Я не можу розповісти Симону, що вибило мене з колії, але не хочу, щоб він вважав мене за слабку. Я в порядку. Зовні не скажеш. Заперечив Симон, але все ж таки випрямляється і прибирає руку, позбавляючи мене підтримки. Вибач, я так захопився, що забув. Наскільки? Наскільки це звучить жахливо. Раз уже він вирішив, що мені погано через це, не переконуватиму його. Чому люди так чинять з іншими? Мені здавалося, що на це питання немає відповіді, але Симон навіть не роздумує. Найчастіше ними керує людь. Перета розлютила вбивцю, але не була його метою. Він не може дістатися жінки, який хоче заподіяти біль або боїться тієї жінки. Мені хочеться запитати, як Симон це розуміє, але з губ зривається важливіше питання. А що, якщо вбивство перетин не задовольнило його спрагу помсти? Симон хитає головою. Значить, це лише початок. Ми повертаємось в будинок архітектора, не кажучи одне одному жодного слова, але з кожним кроком слова Симона пробирають мене до кісток. Це лише початок. Думки переключаються на те, що я почула і побачила тієї ночі, також на зв'язок того, що сталося з місячним світлом. І що більше, ми віддаляємося від провулка – то дивнішим це здається. Коли ми підходимо до будинку магістра, Симон схиляє голову. Дякую за допомогу, міс Кет. Ще раз прошу поробачити мені за завдані незручності. Стривай, я хапаю його за руку, не даючи піти. Ти певен, що не помилився щодо убивці? Це справді може повторитися? Симон киває в його очах видна мудрість і в тому, не властиву, дев'ятнадцятирічним. Так, і наступне вбивство буде жорстокішим. Мені важко уявити таке, але чомусь я не сумніваюся в його словах. І коли воно станеться? Сьогодні вночі, наступного тижня, наступного місяця. Симон втомлено знизує плечима, а може, наступного року або в іншому місті. Можливо, він прикусує нижню губу, можливо, це не перше його вбивство. Як його знайти, спіймати на місці злочину? Симон важко зітхає. Тільки якщо нам пощастить, чи я зможу передбачити його наступний крок. На жаль, це важко зробити після одного вбивства. Він потирає чоло, і я погано знаю це місто. У архітектора є карта коліса. Я зможу принести її завтра. Пропоную я. І буду рада допомогти в розслідуванні далі. В обличчя Симона з'являється сумна посмішка. Ти впевнена, що в тебе вистачить духу? Мною рухає не лише бажання захистити магістра Томаса, я намагаюся висловити це словами. Я почуваюсь так, ніби мала відшукати переду, тому що тільки я могла почути її. Симон зітхає. Добре, буду вдячний за карти. Принос їх післязавтра, вранці. Я піднімаю очі і помічаю у вигині його рота колишню дружелюбність. Цікаво. Це через можливість провести ще один день у моїй компанії. А чому не завтра? Його обличчя тут вже похмуріло. Жуліана надто втомилася, погано себе почуває. Не дивно, що хоче продовжити розслідування разом із нею. Вона вела майже всі його нотатки. До того ж, завтра день сонця. Сподіваюся, вона швидко видужає. Симон відкриває рота, щоб відповісти, але, зважаючи на все, вирішує стриматися і натомість схиляє голову у вічливому поклоні. «З нетерпінням чекатиму нової зустрічі з тобою. Я проводжу його поглядом, адже незважаючи на весь кошмар подій, я теж з нетерпінням чекатиму. Твоє тручання не доведе до добра. Пані Лафонтен із Гуркотом ставить переді мною тарілку з вечерею. Я не втручаюся. Виправляю я. Винатре сам попросив мене допомогти. А потім? А потім ти запропонувала допомагати йому надалі». Економка поливає соусом шматочки м'яса на наших тарілках. спочатку у Ремі, який сердито дивиться на мене з того часу, як повернувся додому. Майстер Томас мовчить, але він завжди обмірковує, який бік зайняти, тому я звертаюся до нього. Адже, по суті, він є головним авторитетом у цьому будинку. Просто показала йому, де була і що бачила тієї ночі. «Ти відвела його на дорогу на солод?» – бурчить Ремі. «І що ти запропонувала там винатрі?» я Зважаючи на все, він побачив, як ми йшли через площу, але мені не хочеться вірити, що він справді так думає. «Саме там сталося вбивство. Значить, ти була там тієї ночі. Я була у святилищі, – видавлюю я, – і мені довелося перевіряти ліси вночі, тому що весь день я виконувала твою роботу, поки ти їхав з лютеці, мило проводячи час в дорозі. Ремі б'є кулаком по столу. Я заслужив право розпоряджатися своїм часом і більше не повинен бігти за першим покликом будь-кого». «Якщо цей хтось платить тобі платню», – кричу я у відповідь. «Замовхніть обидва», – тихо каже архітектор. Ми з Ремі відразу закриваємо роти і я з дивлюся на магістра Томаса. Ремі, ти маєш рацію, твій час належить лише тобі. Після стількох років напруженої роботи ти маєш право витрачати день чи два, щоб відсвяткувати свої здобутки. Адже ними справді варто пишатися. Ремі посміхається. Мені хочеться показати йому язика, але поки не дійшло до безглуздих звинувачень, мене не хвилювало, чи пізно він повертається. Сонце знає, що йому не завадило б трохи розслабитись. Але... Магістр Томас замовкає на мить і суворо дивиться на нас. «Навіть твоє просування по службі не дає тобі права вказувати Катрін, що їй робити і з ким спілкуватися. Вона моя помічниця, не твоя, тому ти маєш вибачитися за ці огидні натяки». Тепер має черга посміхнутися. Ремі втискає голову в плеч і бурмоче собі в тарілку щось на зразок «вибач». Але архітектор ще не закінчив. Більше того, ти не будеш так говорити про неї з іншими. Якщо до мене їдуть подібні чутки, і я дізнаюся, що їх розпустив ти, більше тебе ніхто не візьме на роботу в колісі. Навіть прибирати бичачі гній. Вуха Ремі стають червонішими за вину, а пані Лафонтен стискає ще липу так самоміцно, міцно, як ложку в руці, перш ніж відвернутися і поставити спорожнілу каструлю. Маю сумнів, що вона вирішила б залишитися, якби її синові довелося піти. Тож це подвійна загроза. Вага магістра Томаса знову зосереджується на мені. Кет, я згоден, що сьогодні твоя допомога була потрібна. Але чим ще ти можеш допомогти Венетрі? Думаю, його цікавить, чи я пам'ятаю про попередження. Ось тільки він не знає, що мене турбує його зниклий молот." Симон. Він вважає, що можливе ще одне вбивство, – відповідаю я. Ремі пирхає, але незрозуміло через думку Венатрі або через те, що я назвала його на ім'я. Він каже, можливо, перета не перша жертва. Архітектор піднімає брову. Звідки Семон знається? Очевидно, йому не подобається, що я називала Венатрі так. Він розгадав, про що думає і що відчуває вбивця, а ще – чому він так вчинив із тілом, – пояснюю я. Не уявляю, як, але він це розуміє. Може, тому що він є вбивця, – Ремі. Венатрі потрібні карти міста, продовжую я, і я пообіцяла принести йому ваші старі екземпляри. Леді Джуліана та Ламберт Мунк'юєри теж допомагають йому. І як останній аргумент, я додаю, до того ж моя допомога знадобиться не щодня. Дивлячись у свою таріл, архітектор зітхає. Ти теж багато працювала, особливо останні кілька тижнів, і заслуговуєш на невеликий відпочинок. Можеш продовжувати допомагати Венатрі, доки будівельники не переберуть частину лісів, на які ти вказала. Перета заслуговує на справедливість, і якщо ми можемо допомогти, то маємо зробити це. Я хочу киваю, але магістр Томас ще не закінчив. Але я маю одну мову: Ти маєш відновити свої щотижневі візити до матінки Агнес. Її не так довго залишилося ходити під сонцем. Із яких би причин ти на неї не злилася, варто заплющити на неї очі. Вона заслуговує на це після того, що зробила для тебе. Так, магістр, смиренно продовжую я. Дякую. Він схвально киває і повертається до Ремі. «А зараз, Ремоне, розкажи, будь ласка, про новий проект, який ти запропонував». Ніщо так не піднімає настрій Ремі, як розмова про стелі. Але я майже не слухаю. Хоч би як мене дратувала ідея вирушити до настоятельки, я все ж таки вирішила зробити це завтра. Мало хто подорожував більше, ніж матінка Агнес. Якщо хтось зможе розповісти мені про батьківщину Симона з Мезануса, то тільки вона».